Ha estrenado gutu ta ha estreneno legez oarso vidasoko hitzaragoaz urkotxe beste ekaixo guno. Bai, ekaixo guno urte. Hemos no. Todo lo Bai, eso no. gaur usteu Saskibaloiaz itzengo dugula pizkat, eh? Ah, bai, e, bai, con el Real Madrid, beti ondo dagoelako, está. Bai, hori da, hori <laughs> da. Bueno, eh siendo eh fula seitain, bueno, en fin, eh ez? Baina, ez desa modugu, ez da eskabla jokin gaituko eta hori, Rera Madrigi irabazi dugu. Oida, oida! <risa> <risa> bueno, bagoaz e, aurrera, gaur pasatutakoak eta datu zenak hoi e, hartzunen Zagarren aldeko astea. Baina da, e, Zagarren aldeko astea egin dute eta, bueno, Eh, jondanaztean egin bat ekimilinan egin zituzten, eta horten bueno, bat egin bat egin zentratu dira, ba, saxalako emakumeen gainiko, ba, orankezarekin, bueno, izan ere, azte horren barruan, ba, egin dinen egin guztien artean, ba, bueno, saxalako emakumeen gainiko, eraguzketa bat, jarri eta gondelako, egin hartzen egin. Mm -hmm. bueno, eta aurrezko eta, soñu zartxapelketa? Bai, herrian e, erosoen indizutazte buruan, txapekita oiek, eta, bueno, buskau maian ligazka bat plantatu dute, eta, bueno, er, ligazka horren barruko, ba, emalaldia izan zen, e, oi hartzungo, ba, lagarna izan zen ere, bertan esko aldeko, danzari eskoak partartu duten, eta, bueno, batez ere, oi hartzua rakizan ziren bertan, eta, bueno, horren berriak asteuntan, horso e, bia soko izan, emango dugu. Uh -huh. Bueno, eta orain eh, lezo orakoaz, eh, lezo zero zabor taldea lanean, hasi da? Hala e, da, joan da, jodan ez teko leherun batean urkiztuzuten taldea, bizpate, aldeko lanketa egiteko herrian, eta bueno, ez bertan ere lanean hasi dira, eh? E, Atalizatari informazioa banatzen egon dira, lezo zero, zero zabor taldekoak, eta, bueno, beraien diskursua, honako da, e, zero zabor politikaz posible dela, eta horretarako modurikera ginkorrena, e, atezatekoa dela, eta, bueno, lezo no, eutera gobernuak eh, proposoan jarri diarritara inmei gainean eta, bueno, ikusi da, a berre, eh, astenta kudalatzeran zergertatzen den proposan horrekin. Bai, eta bestalde, le soñu. Bai, de señor, costeso, también Artean, eta bueno, el egiten den e, musikakimenik e, garrantzitsuena, eh, bertako musika eskolak e, antolatzen du le soinu udalaren laguntzeekin eta bertatik, ba bueno, konzertu ez gain, ba, bertatik pasatzen dira hainbat eh e, alorretako, ba, e, adituak zartean e, musikoterapia, musikoterapia tailerrak gango dira eta baita informatika eta musika lotzen dituzten tailerrak ere bai, eh bertako musika eskolako e, adituekin. Mm -hmm. Bueno, eta horretan e, beste ma, kontu ditugu, adibidez, kanpaldia egin dute horretako langabek Baila da, aztegunen kanpaldia egin dute bertako langabek eta bueno, azken azteetan maulizaz, maulizaz zenari dira horretako langabek E, langabeak, elkarretaratzeak, asamlada informatiboak, manifestazioak egin nintuze eta, bueno, ez teburuntan urratz behar dugu bandute, bela dien borrok aldian, eta kanpaldea egin dute. Kanpaldearen e, barruan, ba, bueno, irugai zituzten nagoziken, ba, bueno, batetik, e, lana nahi dutela lana behar dutela, eta bigarren eta irugarren bi eskara iru e, erak, bizkabatea ba, bueno, eskara aldean, e, denuen agotan dauden gaiak dira. Lan nahi hmm. reformaren kontra daude, eta buruzkipen e, kontra ere bai. Hmm. Bueno, Eta Joseba Agudo, abokatua aske. Baina, joan denozti galean, e, aska utzitzen, joso agudu haukatu horretarra e, alakanteko espetxean zegoen, e, bilenako espetxean, eta, bueno, zenbara e, dago, 2000 batzienan hasiletuz dut zela, e, joso agudu entaian, aurretik anoi hartzun entzuen buleago aminatuz duten, eta e, 2000 batzik Espainiako estatuko espetxeetan dago e, agudu. Orduan, pinben jena aska utzitzen, E, izan ere berari epeik eta egin zioten, eta baiaren bueno, sententziat ere arte, ba, bueno, askit, aske utzi zuten, ostiralean, e, alekantetik horretari e, atorri zen zuzenean, eta bertan arrean egin zioten e, mm -hmm. Bueno, Eta bestalde, e, pasaian, e, Antxoko ambulategiarekin e, pozik daude? Baila da, e, Antxon, behinbeinikoa ambulatorioa jarri zuten, batxan, horien dela bilabete, eta bueno, balantzea egitea e, arren edo, ba, egitea bueno, egitea areakuntzen joan den astean berdako erabiltzaiekin izketan egontzen, eta, bueno, e, bai erabiltzaiak, eta bai dengileak, e, pozitalde, ambulatorio berriarekin, izan ere, horreko baino, hau e, ditu e, handiagoa, e, erta argi que esaten dute, esaten dute dago la langilek eta horrek ere beraien estresean eragina duena, eragin, eragin positiboa noski, eta bueno, eh oro har positautetan joetarrak ezpitulatura berriarekin goiatu berdan, ben binpineko kanburatorio dela, izan ere luzureago horren bigarren fase egiten dutenean, betiko kanburatorio rengo dutelako, ba bueno, bigarren fase horren barruan. Mm -hmm. Bueno, eta bestalde Donibaneko kiroldegia mintzo, ez? Eh? Bai, bai, bai, denimenko gidoan, ba bueno, eh, obokintzalanak egin dituzte eta bueno, Bertan Portueria eta Saski gehiago jarri dituzte eta bueno, horrek izan nahi ba, eh, Giron maite dutenek, ba, bueno, aukerago jo dituztela, izan ere kantsa, e, orain artean ba bueno, e, luzero magarikan erabiltzeken, baina eh, indutena da, ba bueno, kantsa berdineko, ba, irutan zatitu etan hori e, irabiltza izateko positiboa da eta adibidez eskola kirolala bezalerako ekimenetarako ere ba bueno oso da izan ere eskola kirolaren barruan e, partida asko asko eta asko izaten dira e, eskualdean tartan ere oi hartzenen dira partida asko bai futbol zelaian bai eta kiroldegien eta bueno e kanxa hori irutan saltituta horretarako beharkoa den azpigitura jrita bai irutan saltituta hori ba bueno asteburu batean ein bat eta emaz partida jokatzen jokat ez bertan bai futbolekoak eskobalekoak eta mm saskelalekoak -hmm. eta datozenak oi hartzen Nen, e, torturaren kontrako bigarren foroa? Bai, ala da, azturren azturren ingo gute bigarren foro hori. Izan ere, ba, bueno, esteban e, muru eta gollina, oi hartzen gume dikuzia izan zen egiltutela, urte beteko dira, eta, bueno, orduan bigarren foro hori egiteko era, e, oi hartzen e, e, aukera e, e, ba, bueno, du duten. Oi hartzen den, joan den laero batean aurkeztu zuten ekimena, eta gaur bertan donostian, ezkerroazteleak, ekimin hori, berri hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori Eta hori, aste buruan, e, bueno, toktona honen kontrako aldarria, mm -hmm. Bueno, eta, bueno, e, larumateko prentxaurrekoaren e, bi audio di ditugu eta zure baimenarekin entzungo ditugu? Baina oski torturak behin eta berriz errepikatu dira Euskal Herrian. Salbu lege eta auzitegien babesean indar polizialelat eta militarrek sistematikoki aplikatu dituzte. Horren guztiaren ondorioz, hainbat izan dira Estebanen gixara bizitza alduduten Euskal Herritarrak. Gure iritziz, hori guztiz onartezina da. Euskal Gizartea aldaketa politikoaren atarian da gure herriak aukera aurrera urratsak ematen jarraitu behar du. Horretarako behar- beharrezkoa da salbuespenezko lege eta usitegiek desegin eta tortura bezelago jarduerak behinbetiko samaitza. Esan dugun bezala, Estebanena esezkutuko errealitate horren adibide bat gehiago da. Oiartzo segula segulaaztu beharko ez genukeen adibidea polarttsuarrok bigarren torturaren kontrako foroaren testiua hartu dugu aurten. Hori dela eta, Estebanen memoria omenzeko eta gainontzeko torturatu gutien duintasuna aldarrikatzeko hainbat jardunaldi antolatu dira urrengo asterako. Itzaldi, mailinguru, pleno, omen eta bar luze bat. Hemen bildu garen eragile eta herritarrok horietan guztietan parte hartzeko kompromisua hartzen dugu. Aitzitik, horietan parte hartzeko deia oi guztiei luzatu nahi genieke. Torturarekin amaitzea denon zeregina da eta. Hortxe, ba, hurko? Bai, ala da. Eta, bueno, e, solaskirak aipatu dume bezala. ba, bueno. Aztazkenean, e, udal batzara dago lezuko dalean, balkatu oi hartu dago dalean eta e, bertan nire, bueno, gaiaztarteko gute zinegotziek, horren eh? mm -hmm. ba, bueno, e, torturaren kontako aldarria, eta osoan zehar, e, oi hartzunen. Bueno, eta lehzon, nire tokaio eta lagunaren e, liburua aurkeztu da, ez? Bai, guzti urkizuk, e, poema liburu aurkeztu du. E, Jotuen hostilaren aurkeztu zuen, e, kezka bat gutxiago izeneko e, liburua, bertan hori egiten gustora aurkitu dela, esan zen urkizuk jenden hostilalean, eta bueno, guztola agote hori, ba, bueno, bai bere buruarekin, eta bai e, bide lagunik izan ditu guztiekin tartean, ba, bueno, argitaletxeak ez da, Ordan, ba, bueno, hundaguita e, mezortzi e, liburua da, bertan hainbat eta hainbat poesia lan daude, e, mota guztietakoak, amoiotik asita, ba, bueno, e, poesia urbanoa gora, nolai da seateko, eta, bueno, e, bertan e, urkizuko ur eipatu zuen, ba, bueno, e, bere helburua dela aliketa jende gehiagoen engana iristean, biozun gehiago eren gana egiztea. Uh -huh. bueno, eta, beste beste Udal Battsarra, azazkenea, moinokasunetan, lez zon? Bai, ala da, lehen, no oi hartu informazioan azten daiz, lez zon Udal Battsarra ingotuzela e, du dut, izan ere lez zon badagoelako, e, le, oi hartu den bezala azten da Udal Battsarra. Uh -huh. e, Berten gai, gai nauzia, e, atezatekoa izango da. Eh? Berten goberontualdeak, e, atezateko horen gai eramango du, e, Udal Battsarrak e, erabaki izan, e, ondakin sis, e, bilketa sistema, Horrekin, eh, aurreiragin, edo ez, eh? Gauza hmm. bada plenoa konartzea, eta beste gauza bada noiz jaziko den abian, nuski. Baina, bueno, lehen gaurratxa, eh, azte ontako plenoan emandaiteke lezat. Bueno, eta bestalde, horretan, eh, Ibaikaren garaipena badirudi di dagoela, eh? Baina, da, eh, bueno jotuta daude, ba bueno, San Miguel Liga eta TT Liga, Eskotra Liga oda, e, arraun liga honditaz itz egitea, ez? Ginerenak, e, dago ere, ba bueno, e, maia txikiagotan, bai batenetan eta bai trenetan ba, bueno, lan handia egiten dutela gure eskualdeko e, klubeek tartean horretako e, ibaika dago. Ez da zona hondiko taldea, ez da zona hondiko kluba, ba bueno, e, gaste maian beintsate emaitza lortzen ari da Bizkaianka, Bizkaianka. Horren erakusledan, ba bueno, hortengoko batel liga e, denera gabar probagin dituzte agungo bat el diran, horretan, ba, bueno, en esken e, izan dira Ibaiakoko Eskamutiak eta bueno, en esken mailan ere bigarrenak izan dira. Horrek zer esan du? Ba bueno, Arrobia eh ganoraz dantzenag dielala ta bueno, elorkizun batean Ibaiak el trainero indatsu bat izan dezakela bai gizonetan eta noskien bakoetan ere. Uhum. Bueno, hori porretan gehiago ere badogulako, eh, bueno, adibidez, eh Suitz eguna, bai Suitz eguna, eh bueno, Udalberriarekin batera, ba bueno, egunak egiten e, da ia guztietan eta bueno, tartean horretakoa, eh irondean ingurtea datorren egun hori, eta bueno, eh, bertako mendian, eh, bertako mendi batean, ba bueno, ingurtea da basoitzak landatu eta pizka bat eh bertan dauden ba bueno, espezie, baritas ya quedo no kentzen saiatu eta bueno jola ikutuste bertako bertako zuetak. Mm -hmm. Bueno, eta pasaian eh, azkenik eh, luzulega asfaltatzen hasi dira gaur, ¿sabes? Ah, da, Ezakite antzora bizitan etortzen dienek ezagutzen duten eh, luzulegako parkelekoa, bueno Oru bezabalba da, e, bertan fabrika bat zegoen, fabrika bota zuten eta horren beinbeiniko aparkalekoa jarri zuten Baina e, demora eren padelioz, ba, bueno, e, zulu pila badaude eta bueno, euriten duenean putzu asko dode eta hori bueno, bai unizko ontzat, eta bai gaudentzeko ba, bueno, kaltegarria izaten zen Gaur bertan hasi dira, e, ere burri asfaltatzen ba, lehun-lehun jartzen Eta behintzate bueno, beinbeinien aparkalekoa denez, behintzate ba, bueno, goera du ginean egon tadin, ba, Luzuleako bilarren faso hori egin arte pregunta osidirán, urteak eskandie autoz jabei perpant cocheri kezu uteko eh aste honetan eta alternativa bezela coche eh, usteko alternativa da zena, ba bueno, eh, Itali plaza eskine die antzoko autoen jabei. Eh, mm, eta aste azkenean emango dute bateragune au ziren epaiaren erbisuen berri tartean eh, Sonia Jacinto, ta? Hala, da Sonia Jacinto hori taradago zea, eh bueno, eh bateragune oficialen marruan eta eh azkenean, eh ena mota horren berri, eh, sententzia emantzun eh baitegirak duna jaite batzuk eta sententzia horri ban bueno, egiteko eh zuten, ba bueno, defendtsakoak aukatuek. Orduan aztazkenean enaguta horren berri, asteburu honetan eh bateragun auziko eh, eh babesa. Eta bueno, berain kontrako paketak zertzulke zutela eh azaltzeko agerralea gentzuten, esker aurtzareko eta, bueno, ikusi beharko da, ikusi beharko da azta ezkenean e, paireak zer eralakitzen duen, e, gehia da, barrikustelekoan, zer eralaki hartu duen. Mm -hmm. bueno, eta, amaitzeko esan, arpiditzeko aukera dagoela eta orain eskaintza berezi batekin, gainera ez da? Ba, eda da, e, arpiditzeko aukera dago eta, bueno, eskaintza berezi batekin. Oren bertan, arpididun egiten duen, du, e, dinenek, ba, bueno, euneko gogitabos merkiago izan gute arpiditzeko aukera. Arpiditzeko modurik zuzen dena edo zinten, e, azkarrena, ba, telefonoz ditzean, berkiziro 0201 telefono beste, este orso beirasokoitzako zuzendaria mil esker beste aste bete ezarrera egiteratik eta hurrengo arte Ba, eskeratu jai urte eta bueno, eh ba, bueno, hartu gabeltzen eke nuke, e, ostegunean greba e, orokor egin dutela, ba eh sindikatu nagusiak eta bueno, e, orso beirasokoitzan, goi hartzen ertian eta bestelako dabitan ere goi hartzen izango duna, baina bueno, hartzen gurean eta bueno, egarlanen aituko gerola e, e, egun horran. Horix, ba eskerrek asko eta urrengo